aquí amb el president de Paral·lada, Josep Bizarro. Josep, una setmana, cinc dies pràcticament de començar el torneig, la setena edició d'aquest torneig de la vida parada Paral·lada, explica'ns una mica com està tot plegat, suposo que molta feina, no?, aquesta setmana prèvia. Sí, bé, nosaltres com i és una cosa que ja seran els 7 torneis que organitzem aquí a Paral·lada jo directament serà el meu primer, ja l'empresa estava a la Junta, molta gent de la Junta ja ha fet els 7 torneis, sabem més o més la manera de treballar, la feina ja sabem el que representa, però per al cop és un, un orgull poder endavant aquest torneig. 7 uh, edicions, uh, quan es fa la vista enrere i <ríe> se'n recorda un de, de, com, de com va començar tot plegat, uh, què, què, què penses quan recordes aquelles primeres edicions del torneig? Bueno, jo directament, jo estava jugant aquí o, o, o no estava ben bé, no sabia bé com funcionava, però un cop saps com funciona aquest torneig, doncs, doncs realment de la grandesa que té aquest torneig i de la importància que té, la, jo crec, per la nostra comarca i, i llavors un cop està dintre, doncs, doncs compta realment de, de, de lo que és el, el torneig i la, lo, la gent d'aquí parlava del que treballa per portar en aquí la comarca que, aquests equips de primera divisió aquí que no tens l'oportunitat de veure'ls i de veritat que val la pena per pel futbol que fa la gent que li agrada el futbol és un reclam perquè vingui al camp i i, i, i a por jo parlada amb aquest torneig. Josep, què, què n'esperes d'aquesta setena edició? Jo, jo espero que, que faci bon temps, el que esperaria qualsevol president, no? i que la cosa sigui un èxit com ha sigut de les sis edicions anteriors que hi ha hagut. Doncs Josep, moltes gràcies i molta sort. Molt bé, a tu.